Namo das bhagavato arahato samma sambudase. Namo das bhagavato arahato samma sambudase. Namo das bhagavato arahato samma sambudase eti piso bhagavā arahang vinja charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhammasarati satta deva manusanang buddho ti svākato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko, opanayiko pachattan Veditambo bo vinihi tisupatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato asavaka sango nyaye patipanno bhagavato asavaka samichi patibanano bhagavato asavaka sango yadi purisa yugani attha purisa pugala es bhagavato asavaka sango ahunaiyo pahunaiyo dakhinaiyo anjali karaniyo anutaram punyaketan lokasa ti bundang sagantang dhammang sangang cavi kavo bhayam va cavitat tam vaalu mahamsu nahe sati ti karani amatta kusalle mece sakojuce sujuce anatimani SANTU SAKOCHE subaroče, apak SALAHUKAVUTI Santindrioche NIPAKOCHE Santindri oče nipa kule su ananugindo. Načakudang samachare kinci, jenje pare hontu sambe. Satta Bhavantu Sukitatta Yekechipanabhutatti tasa tasava tavara va anavasesa Digha va mahantava mahanta va majima rasaka anakatulla Ditha va ye va anditha, yeche, dure, vasanti avidure Bhutawa sambawe siwa sambe satta bawontu sukitata Naparo param nikumbete na atimnye te kanci nam kamci, Biaroanapati hasanya nanya Máta ayusa niyam puttam eka puttam Evampi e savabhutesu manasam bhavaye aparimanam. Mettancasabvalokasmin manasam bhavaye aparimanam. Udhanga doache tiriyamche asambhadam averam asapattam. Tittang Čaran, Nisim Nova, Sajan Nova, Javata Sadhgata Mingdo, e Satim Aditéje, Prahamam Eatam Viharam Hidam Ahu, Dittin Chanu Pagama, Silava Dasane na Sampanno, Kame Suvineja Gedan, Nahidžatu PUNARETITI ETE NA ho tute TEJAYA MANGALAM ETE NA SACHEVAJENA NASANTU SABU NAMO RATNA NAMO ARIYA AVALO KITESVARAYA Maha Satvaya, Maha Karu Nikaya, Om Sarva Bhayeshu, Drana, karaya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya, Avalo, Tava, Nila, Kanta, Namo, hridayam Avar, Taishyami, Sarva, Arta, Sadanam, Shubam.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 dhara, dharendreshvara, chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, lokeshvara, raga, visham, vinashai dvesa, visham, vinashai moha, chala, visham, vinashai khullu, khullu, mala, khullu, khullu mala, bulu, bare, padma, nabha, sara, sara, siri, siri, Suru, suru, bodhya, bodhya, budhya, budhya, Maitre, nila, kanta, darsana, praharadaya, svaha, mahasiddhaya, svaha, sidha yogeshwaraya, svaha, nila, kantaya, svaha, Swaha, svaha, padmahastaya, svaha, svaha, shanka, bodhanaya, Svaha Vama Disha Stita Krishna svaha vyagra charma nivasanaya, svaha namo Ratnatraya, namo aria avalo kiteshwaraya, om sidyantu mantra padhaya svaha Ohum namo bhagavati. Ariya pragya paramita yai. Ariya avalokitesvara kitesvara bodhisattvo pragya paramita chariam charamanu Vyavalokayatisma, kaya tisma, svabhava shunyan pasatisma. Iha shariputra. Rupam shunyata shunyata eva rupam rupam naprita shunyata Shunyataya, ya rupam Yat rupam sa shunyata ya shunyata ta rupam Evam eva meva vedana samgya samskara vijana iha shariputra sarva dharma shunyata lakshana. Anutpana anirudha amala, avimala anuna, aparipurna, tasmachariputra šunyataya, narupam navedana, nasangya, nasamskara Naviganam, na šrotra grana jihvakaya, na grana manamsi, narupa shabda gandha rasa dharmaha, na víjána yavan, namano vigyanadhatu na viďya na viďya na na jara maranam, na, na duka samudaya Nirodamarga na jya nam na aprāptil na bodhisattvasya pragya paramita maśritya viharati, Ačita ávára náčita ává raná nástyvá. a tras to vyparjāsá ty krán to mnešta, sarva právaha. Trija dva sva sam Samjak mantro, maha mantro. Sama Asama Mantraha Sarvaduka Prashamana Satyam Amityatvat paramitaya Ukto Mantraha Tatyatha Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Gate Gate Paragate Parasam gate. Bodysláha. Tak to bychom měli recitaci. A teď máme čtyři otázky. Z minulé odpovědi jsem snad správně pochopil, že mám-li přijatelnou koncentraci i všímavost, neměl bych ji používat na poznání, do závolky označování jevu, ale na setrvání upozorování dechu. Rád bych co nejlépe pochopil, čemu se mám během meditace věnovat, když už v ní trávím dvakrát 30 minut denně, cirka. Hm? Tak jestli mám používat stejnou techniku jako dosud nebo případně jinou, abych nestrácel čas. Současným způsobem se mi daří většinou zjistit, Mysl zjemnit dech a pozorovat vznikající obsahy vědomí. Občas dost přesně. Za poslední rok však žádné pokroky v rámci meditace nepozorují. Teď je důležitá věc. To, co se jogínům často jeví jako pokrok v meditaci, vůbec nemusí být pokrok. A to, co se yogínům někdy jeví jako e, regrese v meditaci, to může být právě pokrok. Protože v meditaci logika je jiná, než e, co si představujeme, že je dobré nebo zlé. Hm? Právě proto je tradice, že když, me, když už meditujeme, je nejlépe konzultovat hm? Kvalifikovaného učitele, který ví, pokud má zkušenosti, ví přesně, čím meditující prochází. A okamžitě může zabránit, aby se věnoval věcem, které mu neprospívají. A věnoval se věcem, které prospívají. A ty věci, které prospívají, nemusí být příjemné věci můžou to být naopak velmi nepříjemné zkušenosti. To je třeba si uvědomit. Jestliže máme nějaké příjemné pocity a tak dále, sice je to jistá základní koncentrace, ale to vůbec neznamená, že děláme pokroky v meditaci. Hm? Pokroky v meditaci děláme, jestliže přestáváme lpít na jevy, které se vyjevují. Hm? Ať je to v šamatě, nebo ať je to ve vypasaní. To je opravdový pokrok. Jestliže ještě lpíme na jevy, které se vyjevují v meditaci, znamená to, že lpíme tež na jevy, které se vyjevují v životě. No A to znamená, že určitě nejen v meditaci, ale i v denním životě máme mnoho problémů. Je třeba si to uvědomit, jasně. Začarovaný kruh souvislého vznikání se dá prakticky jedině rozbít v kterém členu. V členu na základě dotyku vystává počítek. Na základě počitku vyvstává lapání. Hmm? Tomuto hlapání se technicky říká žízeň. Pokud máme žízeň po něčem, máme nepohodu. A my se učíme meditaci za účelem, aby jsme odstranili žízeň. A žízeň je vždycky vůči tomu, co je nám příjemné. Jestliže se kocháme tím, co je nám příjemné, znamená to, že určitě se budeme zuby nechty brátnit tomu, co je nám nepříjemné. A tento stav se nazývá stav popletení. Stav nevědomí. Ať už používáme techniku označování, nebo ať už eh, používáme jakoukoliv jinou techniku ve vypasaně, ať už používáme dech, nebo ať už používáme jakýkoliv jiný předmět ke koncentraci jako barvu, nebo eh, oheň, nebo cokoliv, je třeba si to uvědomit. Právě pokrok v meditaci přichází tím, že si jasně začínáme uvědomovat, že naše pocity nás klamou. A tím, že máme odstup od pocitu, máme tež i odstup od svého bláznivého myšlení, který běhá chvilku tam, chvilku zase tady. A vlastně nenachází nikde klid, pokud nezískáme odstup. A odstup od myšlení získáváme právě odstupem od pocitu od počítku. Právě proto meditace utišení, kdy prožíváme ty nejslastnější pocity, které ten, kdo nemá koncentraci, si nedovede ani představit, je nutno spojit s meditacím v hledu. A meditace v hledu ukazuje právě na to, jak pocity nás klamou a na základě pocitu, jak nás klame mysl, vlastní vědomí. Hm? Jestliže si jsme toho komplexu jasně vědomí, znamená to, že děláme opravdový pokrok v meditaci. Ne, že zažíváme občas nějaký jistou jasnost a jistý eh, uvolnění, jistou slast v meditaci. To je pouze začátek. A jestli v to věříme, že to je něco, co je výsledkem opravdu dobré meditace a pokroku v meditaci, pak se, i když meditujeme 20-30 let, nepohneme se dál. Zůstáváme furt na stejném místě. Přijdou jisté, příjemné počitky my se jim věnujeme a máme z nich radost. Pak přijde ospalost. Vždycky příjemné počitky, pokud uvědomění je slabé, jsou doprovázeny po nějaké době ospalosti. A člověk na polo je v meditaci, na polo sní, ale může to být velice příjemný pocit, který může trvat i hodiny. No a tak Meditují. Potkal jsem meditující, který takhle 20-30 let medituje a myslí si, že meditace jako, že je tohle, to. Ale to vůbec to je jenom začátek. To ani není prostředek, ani není konec. To je začátek, který je tež špatně pochopený začátek. Jestliže začátek je špatně pochopený, můžeme meditovat 20-30 let a dál se nedostane. Jestliže začátek je správně pochopený, můžeme pokračovat velice rychle v meditaci. Právě proto je tak důležité konzultovat někoho, kdo hned usekne, hm? ví, o co se jedná hned usekne, tuto tendenci, kterou všichni v sobě máme, pokud nejsme alahati na držení se pocitu na základě příjemného dotyku. Hm? Příjemný pocit je prostě jen výsledek příjemného dotyku, nic víc. Kdo má jisté zkušenosti v Meditace šamata může ten příjemný dotyk okamžitě vytvořit. Ve vterině, kdy se rozhodne, že chce mít příjemný pocit, okamžitě vytvoří příjemný pocit. Ale jestliže to dál nejde, no tak ani nepochopí, že je, se nachází v samsáhlickém bytí. Je možné, že když se bude vášnivě tak to trénovat dosáhne z té lehkosti, z jemnějšího pocitu, může se dostat na konci života do nebíčka. To není špatný. Tam, tam jsou samé příjemné pocity, no ale hlubšího pochopení nedostane. A my meditujeme pro, aby jsme dosáhli hlubšího pochopení. Protože to, co nás opravdu může dostat ze začalovaného kruhu utrpení, je pochopení nic jiného. Teď je důležité, pochopení bude o to hlubší, když je provázeno s jemnějšími pocity. A ty jemnější pocity přicházejí z koncentraci. Pokud naše koncentrace nebude na úrovni, budeme stále pracovat s hrubými pocity a pracovat s hrubými pocity, pak pochopení je velice obtížné. Jestliže pracujeme s jemnými pocity a odpojíme se od jemných pocitů, pak Hrubé pocity nás přestávají zajímat a upoutávat. A to je opravdu i pokrok v meditaci. Proto, když jsme zvyklí používat tuto metodu označování, to vůbec není špatná metoda, ale je třeba prohloubit koncentraci, aby to pozorování mysli šlo víc do hloubky, jestliže máme hlubší koncentraci. Veškeré myšlení a pocity, které se věví v hlubší koncentraci, nás většinou nebudou moc zajímat, protože se nacházíme ve stavu jemnějšího pocitu, který je daleko příjemnější než ty různé myšlenky a jiné pocity kromě meditačního obětu, který se vjeví pak samozřejmě odpojení je daleko lehčí. Jestliže pracujeme s hrubými pocity, s hrubým dotykem, odpojení je daleko těžší. Proto skoro bez výjimky většina lidí, kteří pracují s hrubou metodou vypasaný, i když pracují léta na ní, moc daleko se nedostanou. Ale ti, kteří si vezmou čas na trénink v hlubší koncentraci a naučí se pod vedením zkušeného učitele, jak tu koncentraci využít, ti získávají vhled velice rychle. A na to, aby člověk získal hlubší koncentraci, je třeba obzvláštně v naší době, kdy roztěkaná mysl je vlastně přirozenost moderního člověka. Pokud se netrénujeme systematicky v koncentraci, tu hlubší koncentraci nedostaneme. Právě proto já radím všem, jestliže chcete opravdu dělat pokrok v meditaci, vzít si nějaký čas, aspoň každý den, na trénink v hlubší koncentraci. Jestliže dosáhneme hlubší koncentrace, pak nevadí, jestli se věnujeme meditaci ve smyslu teraváda, analytické meditaci, nebo jestli se věnujeme meditaci zen nebo tantrickým meditacím, vizualizacím, všechno půjde bez velkých problémů. Ale jestli... Jestli koncentrace je slabá, nedá, nedá se mluvit ani o zem, nedá se mluvit ani o tantrický meditaci, nedá se mluvit ani o hlubší vypasaní. Zůstáváme stále na povrchu, i když se věnujeme meditaci léta. Proto, jak říkám, stojí za to, jestliže chceme opravdu získat jistotu, v tom, co děláme, a ta jistota nás pak povede, stojí za to se věnovat denně aspoň tu půl hodinky, ty hlubší koncentraci, až se to stane přirozený. Samo se to prirozený nestane, protože žijeme v prostředí, které je jiné, než žili lidé v době buddhy. Opravdu, moderní člověk, jeho přirozenost je roztěkaná mysl a ani si neuvědomuje, že roztěkaná mysl je zdroj utrpení. Jestliže praktikujeme konsekventně koncentraci, bude nám stále jasnější, ne teoreticky, ale prakticky, okamžitě jasné, že roztěkaná mysl je Základ veškerých neblahých, veškerých nezdravých stavů vědomí. A výsledek toho bude, že i když nedosáhneme hlubšího vhledu, budeme chránit svoje vědomí, protože chápeme, že roztěkanost vědomí je zdroj utrpení. Podle budistické filozofie, veškeré neblahé stavy vědomí, stavy vědomí, které jsou nezdravé, jsou spojené s roztěkaností mysli. S neschopností mysli se koncentrovat. Tato schopnost mysli se koncentrovat by měla se stát naší přirozeností. Jestliže Schopnost koncentrovat mysl se stane naší přirozeností. Zaručují, ať použijeme jakoukoliv metodu, hm? určitě uspějeme. jak teda můžeme praktikovat tu koncentraci? Tak je třeba si vzít nějaký předmět, který považujeme za ten předmět, který nás nejvíc oslovuje a na něm cvičit každý den. Když dech, tak dech. Meditace s dechem je mnoho různých stylů, mnoho různých vysvětlení. Za účelem rozvití meditace, sice nemá hloubku moc jogy, ale za účelem rozvití meditace, ta základní meditace na dech, tak jak je prezentovaná v teravádový literatuře, je výborná. Čili to je koncentrace na eh, dotek hm, dechu s tělem. A nejlepší místo, kde sledovat dotek dechu s tělem, je u nosních dírek, protože tam eh, je to nejasnější. Hm? To znamená, že meditující nesleduje dech uvnitř těla, nesleduje dech eh, jak jde ven, ale zůstává u toho místa, kde cítí dotyk. A čím cítíme dotyk? dotyk? Dotyk cítíme za prvé rozlišováním, za druhé počítkem a za třetí kontaktem. Ten kontakt nesmíme ztratit. Jestliže nestratíme kontakt, to místo kontaktu je nejlepší, aby jsme si zvykli, kdykoliv se soustředíme na dech, aby se dech silou zvyku vždy objevil na jednom místě. Hm? Že ho nemusíme hledat, nemusíme jít z místa na místo, vždycky ho pozorujeme na stejné. Pro začátečníky je nejlepší, kdekoliv v nosních dírek se objeví, tam zůstat, jestliže máme lepší zkušenost s koncentrací, pak kdekoliv se koncentrujeme, tam se dech objeví. A nejužitečnější je se koncentrovat uprostřed tady. Protože nějakou dobu dýcháme levou nosní dílkou, zase nějakou dobu pravou nosní dílkou. Jestliže se koncentrujeme uprostředku, tak tento proces regulujeme. Skoro pravidelně vždy jednu hodinu jedna nosní dělka je otevřená, po jedné hodině zase druhá nosní dělka je otevřená. Proto ti, co jogíni, co meditují, v ně můžou vědět, kolik je hodin, protože si všímají každou hodinu se skoro pravidelně přichází. Z jedné nosní dírky na no, to druhé no, dech. Můžeme k další otázce, nebo ještě něco? To, můžu ještě, uh, se dozeptat. Uh -huh. Takže když ta uh, koncentrace je dostatečná, uh, mysl je. Koncentrace nikdy nebude dostatečná. Když bude dostatečná, uvlež budou. Ale to, to nějaký pátek potrvá. Tak ta mysli je, ta mysl je jemná a, a vědomí těch jevů, uvědomuji si, že ty jevy jsou hrubý a i vnímám, že a, mizíl pění, a, řekněme pomalu. To znamená, mám zůstat u té stejné metody. To znamená, že děláš pokrok. Jestli si jsi seš vědom, jak mizíl pění a jak... Odpojení se stává přirozené, znamená to, že děláš opravdový pokrok. Hm? To znamená, že bys neměl i v denním životě dlouho zůstat v nepříznivých stavích vědomí. Hm? Jakmile přijde, okamžitě si to všimnout a e, snažit se tomu vyvarovat tím, že se koncentruješ. A mě totiž trochu mate v těch sutrách. E kde je popsaný, že se člověk má koncentrovat na ty různý... Tam je hrozně moc věcí, na který by se měl koncentrovat. Já teď neznám no, tu věcí. terminologii. Teď je, normálně v teravádový tradici existuje to, čemu se říká můla kamatána. Můla kamatána to je ta základní objekt meditace, který, na který meditující si... Zvykne a tím, že si na něj zvykne, pak se stává tež jeho vstupem do To hm? Tomu se říká můla kamatána. Ale kromě můla kamatána, můla znamená koren. Hm? Základní kamatána je meditační objekt. Kamatána doslova znamená kama. To víš, co je? To je vůle v podstatě. To, co je vytvořeno vůlí, akumulace vůle, to je kama. Karma. Vůle a to, co je vytvořeno vůlí, tomu se říká karma, když se to akumuluje. A kama, tedy vůle, se projevuje jako úsilí. A tána znamená místo. Čili meditační objekt se doslova jmenuje v Páli nebo v je místo vůle. Hm? To znamená, že meditující u toho místa ať se děje, co se děje, ať se dějou jakýkoliv počitky, ať se dějou jakýkoliv myšlenky, jakýkoliv objekty se vyjeví. Meditující neopouští hm? objekt meditace. Jestliže tak dělá, je chráněn. Protože v meditaci mysl se stává velice jemná a hluboká. Co znamená hluboká mysl? Hluboká mysl je blízko čemu? Blízko spánku, blízko snu. Proto pokud nehlídáme mysl v, v koncentraci, Velice rychle se dostáváme do stavu snů. Můžou se objevit různé objekty a meditující, pokud, se, pokud nemá uvědomění a vůli zůstatu meditujícího objektu, se v těch myšlenkách a obrazech, co se vyjevují v hlubším vědomí, se ztrácí. A to se nesmí stát. A to se nestane právě na základě toho vůle a přesvědčení zůsta, ať se děje, co se děje, zůstat u toho meditačního objektu. A veškeré meditační objekt vždy zůstává v popředí a veškeré ostatní jevy zůstávají v pozadí. Jestli je tomu tak, děláme pokrok v meditaci. To je jak v šamatě, tak i ve vypasaně. Ve vypasaně též, jestliže mysl zůstává u vyvoleného objektu, jsme ve vypasaně. Jestliže ale putuje, jak se ji zachce, tak žádná vypasana není. A v té třeba velké sutě o vypasaně, tam, tam je vlastně popsáno, že člověk má proskoumat spoustu různých věcí. utěla, těla, stavy mysli, obsahy mysli a tam Určitě. v je, jsou desítky v podstatě. Určitě. A měl by to teda člověk nemůžeš to udělat na, na jedno Postupně proskoumávat? Nebo... Postupně proskoumávat. Jedno po druhé. Vědomně. Proto, jestli jsi četl, musíš vědět u každého jevu, musíš, jaký jev je opravdový, hm? Opravdový jev, tomu se říká v teravádový tradici, mňáta, to znamená objekt moudrosti. Hm? Objekt moudrosti je co? Pět agregátů existence, dvanáct sfér poznání, osmnáct elementů poznání, dvádvacet smyslů, hm? Indrias. Hm? souvislé vznikání, hm? čtyři vznešené pravdy, to jsou objekty poznání. Jestliže zůstáváš u těchto objektů poznání, provozuješ vypasanou v teravádovým smyslu. Jestliže opouštíš tyto objekty, no, tak pak to není vypasano. První je poznání objektu moudrosti, pak je poznání objektů, první poznání objektů moudrosti na základě jejich vlastních vlastností. Hm? jako vlastní vlastnost elementu země je tvrdost, vlastní vlastnost elementu vody je, je koheze, vlastní vlastnost elementu ohně je teplota, vlastní vlastnost elementu větru je pulzování nebo podporu, podpora, a tak dále. Poznáš jejich vlastní vlastnost, pak poznáš jejich funkci, pak poznáš, jejich jak se manifestují a pak poznáš jejich příčin. Jestliže tomu tak je, tak eh, praktikuješ vypasání. Hm? Ale já jsem stále u toho dechu. To je v pořádku, to je začátek, ale eh, u toho dechu by si měl, jestli chceš Praktikovat dech na základě dechu vypasanu. No pak si musíš na základě dechu uvědomit, co je hrupa. Hm? Rupa je tvůj objekt. Z čeho se skládá? Ten se skládá z elementů a skládá se z, z druhotných, z toho, co je vytvořené elementy. Hm? Elementy se jeví jako, jako teplota. Hm? jako chlad, jako e, vibrace, to je e, element větru, jako koheze, to je element e, vody. A tyto elementy, když se koncentruješ na dech, jsou stále v procesu změny. Na stejném místě, kde cítíš teplo při výdechu, zase budeš cítit zimu při nádechu. Potom, co jsi zjistil, jako vlastní vlastnosti součástí růpa, pak zjišťuješ vlastní vlastnosti součástí toho, kdo se obrací na růpa, což je vědomí. Jsou čtyři nemateriální agregáty. To, co přijímá dotyk, tomu se říká védana, počitek. To, co si označuje dotyk, je si vědomo dotyku, tomu se říká saňa, vnímání. To, co se obrací k dotyku a všechny faktory vědomí, které tomuto obracení k dotyku přispívají, tomu se říká samskára. A to, co rozlišuje dotyk, tomu se říká agregát vědomí, rozlišení. To je třeba si být vědom. A tyto částice jsou neustále v procesu změny. Jestliže pracuješ, jak jsem říkal, existují dvě, dva druhy vypasany. Buď vypasana v, ve skupinách, hm, agregátů a tak dále, anebo detailní vypasaná. Dále existují dvě, dva druhy vypasana na základě analýzy pěti agregátů a na, a na základě analýzy e, počitku. Dva druhy vypasany. Hm? Třeba Aditya Sutanta, hm? to je na základě pocitů, třeba Rahulová Dasuta, Majimanika, to je na základě analýzy pěti Skant, Může si to prostudovat, když máš rád sutry. Hm? Ja. Opravdová vypasana začíná tím, že si jasně označíš a jasně začínáš být v jednom vlastních vlastností těch elementů, které jsou v počitku opravdovy. Ne, to je představa, ale jsou opravdový. Hm? Většina elementů v našem počítku jsou naše představy. Právě proto vstupuješ do vypasany, když se zbavíš představ a začínáš být u těch vlastních vlastností. Pak, jestliže analyzuješ ty vlastní vlastnosti, pak můžeš analyzovat jejich společné vlastnosti, což je anýča, přechodnost všech jevů, hm? utrpení spojené s přechodností všech jevů, ne utrpení doslova, ale jako nenaplnění. Hm? Ducha je nenaplnění. A to, co neprináší naplnění, nemůže být já, čili nejáství. Jestliže vypasaná má pokrok, pak jak specifické vlastnosti všech opravdových jevů, tak společné vlastnosti opravdových jevů vidíš v každém okamžiku. To je pokrok, to je pokrok v meditaci. Pak, jestli ještě větší pokrok, pak se odpojuješ od vyvstávání jevu, a obracíš se pouze na jejich zanikání. Jestliže k tomu dojdeš, tak to už je zralá vypasaná, která tě nasměruje na eh, opravdovou realizaci. Musíš se učit postupně. Jenom se chcete, a ty jevy se teda sami manifestují. Sami je poznáme. Ty... Sami přijdou. Nemusím se na ně nějak zvlášť změnit v soustředění a... Měl by si, určitě, by si je měl vyhle, jasně vyhledat. Mm -hmm. Právě proto, sama to se člověk musí, může učit sám, ale vypasanou je třeba se učit s kompetentním učitelem, který ti řekne, jak vidět eh, jakou růpu hm, mm -hmm. a tak dále, jak vidět eh, jaké pocity, jak vidět jejich přechodnost hm, na základě dechu a tak dále. Mm -hmm. Sám na to těžko přijdeš. Základem šamaty je disciplína, síla. Ale na Vypasanu disciplína nestačí. Musí být koncentrace a musí být kvalifikovaný učitel. Jinak se k realizaci nedostane. Tomáš ve ve visu maga, když chceš dělat vypasanou, tak ty tři pariňa, hm, tři plné poznání, první plné poznání ve smyslu objektů moudrosti, hm, což jsou specifické vlastnosti opravdových jevů, pak společné vlastnosti hm, a pak pahána pariňa. Pahána parína znamená eh, odpoutání se, Procesem odpoutání se pak vstupuješ do hlubší vypasany. A proces odpoutání se v hlubším smyslu začíná pouze, jestliže už mysl se odpojí od vyvstávání a pozoruje pouze zanikání jevu. Pak se dá mluvit o zralé vypasaně, která připravuje na průlom. Hm? Tak jdeme na další otázku. Slova jsou nejvzdálenější od reality. Tady světlo není dost, na tom to nevidím, no, ta. no, byla tak Slova jsou nejvzdálenější od reality, nemají vlastnosti. Paricalpita? Paricalpita, jo jsou totálně prázdná. A co recitace, mantry, modlitby, svaté texty a síla v nich? Jaký je vliv rytmu v nich a obecně? To je velice dobrá otázka. Bez slov je slavný zenový výrok, že bez prstu nikdo měsíc neuvidí. Mahajánová tradice, která obzvláště zdůrazňuje to, jak nás slova klamou, jak realita, to, co označujeme slovy, může být jen konvenční realita. Realita v nejvyšším smyslu není, nemůže být označena slovy. To je třeba si uvědomit. Ale bez slov na nejvyšší realitu nikdy nebudeme na, e, aby Abychom se nasměrovali na nejvyšší realitu, potrebujeme slova. Ale vyšší realita není ve slovech. Ovšem slova nás můžou dovíst hm? do jistého stavu mysli, kdy jsme naladění, hm? Jestliže jsme naladění, e, poznáváme zároveň s naladeností, poznáváme i neskutečnost slov. Kdo konsekventně pracuje s mantrou, poznává i neskutečnost těch slov, které ho naladí na realitu. Pokud to nepozná, no, tak se i v práci s mantrou nebo s vizualizací spojenou s mantru, nikdy daleko nedostane. Hm? Proto je důležitý poznat, že naše konvenční realita je vytvořená slovy. A konvenční realita je objektem lpění, ne protože my ji chápeme, ale protože my ji nechápeme. A proč ji nechápeme? Kvůli slovům. My nechápeme konvenční realitu vůči slovům. Jelikož používáme slova a lpíme na nich, místo, aby jsme poznali konvenční realitu jako konvenční realitu, představujeme si konvenční realitu jako něco, co trvá a co má substanci. Čili díky slovům my lpíme na konvenční realitě. A zase konvenční realita se stává zašpiněná realita, to znamená realita spojená s zakalením citu a zakalením vědomí. Právě díky slovům, díky konceptům. Hm? Konvenční realita sama o sobě vůbec není zašpiněna, je, ne, vůbec není zakalená. Je zakalená díky slovům, díky konceptům. To je třeba si uvědomit. Ovšem, též konvenční realita díky eh, slovům zase eh, se může vyčistit. Na to, jsou, na to je mantra, na to jsou. Ty vizualizace spojené s mantrou a tak dále, protože na základě slov vytváříme realitu. Jestliže pochopíme, že na základě slov vytváříme realitu, zjistíme tež, že konvenční realita absolutně nemá žádnou substanci. Pro nás má konvenční realita substanci, protože si Pomíleně myslíme, že odpovídá slovům, ale kdyby konvenční realita odpovídala slovu, pak bychom měli na každý objekt jedno slovo, ale my můžeme používat deset rozdílných slov na stejný objekt. Je tomu tak nebo ne? Hm? Například kalhoty se řekne česky, hoze se řekne německy, trauze se řekne anglicky. Hm? Je tomu tak? Hm? A nebo eh, máme tež různé synonymy na kalhoty, nebo ne? Hm? Kaťata. <laughs> A tak dále. Hm? Tak co jsou kalhoty? Kaťata, nebo kalhoty, nebo co jsou? Hm? Právě proto eh, slova eh, vlastně... Eh, nemají v sobě nic, co by představovalo realitu. Na základě reality jsou slova. Kdyby nebyla realita, neměli bychom žádný slova. Abychom měli slova, musí být znaky objektu. Znaky objektu se stávají objektem lpění na základě slov. A právě proto na základě slov se konvenční realita se stává realita skutečnosti osob a skutečnosti věcí. Ovšem osoby a věci, když si je rozložíme, nemají žádnou skutečnost. To, co se dá rozbít, nemůže být. Něco solidního, co má existenci samo o sobě. Je tomu tak, nebo ne? Hmm? Promiňte, prosím vás, ale jak je teda možný, když třeba řekne, recitujete a Tešváru a neumím ten jazyk a přesto e, je to něco jiného, než když prostě mluvíte o třeba večeři nebo běžné věci. Prostě ta reakce je jiná. a... Určitě slova můžou vést jak k čistým stavům vědomím, tak i k nečistým stavům vědomím. Protože na základě slov přichází co? Přichází na. Jáství nebo substanci v osobách a ve věcech. A zase v konvenční realitě osoby a věci se stávají základem zašpinění vědomí, na základě zase předávání slov. Čili to, co my vnímáme jako, jako konvenční realitu, Není konvenční realita, tak jak je, ale je to konvenční realita, slov našich konceptů. To je třeba si uvědomit. Proto koncepty jsou nesmírně důležité. V, třeba v mahajánové tradici meditace v ledu je hlavně meditace na základě konceptu, správného pochopení konceptu. Na základě správného pochopení konceptu, eh, mysl se může osvobodit. Proto koncepty jsou nesmírně důležité. Ale koncepty ne, nemůžou být nejvyšší realitou. To, co označíme koncepty, může vždy jen být konvenční realitu. A právě zašpinění vědomí pochází z toho, že my bereme za nejvyšší realitu, tu realitu, kterou nám představují slova. Nepřímá realizace. To tomu rozumím, ale co to je za tu sílu, když já třeba tomu jazyku nerozumím a přesto se ta duše zachvěje a má ten prožitek, ačkoliv intelektuálně nevím, co říkáte. V v recitaci je, je velká síla. Jo, ale... no. No. Možná je to i taková druhá dimenze slov, protože slova jsou slova, jsou archetypy slov. A tady jsme se možná i dotkli toho, že slova mají další dimenzi vibrace. A to může být i ten případ, proč některé třeba mantry ze sanskrtu, kterým my nerozumíme, přesto je velice pozitivně naše duše vnímá, protože ona jim rozumí. Sanskrit to je uměle vytvořený jazyk, který byl vytvořen právě na základě této znalosti a je naprosto geniální. Proto třeba sanskritské mantry takže rezonují. Vibrace, jasně. No. Takže slovo má opravdu mnoho dimenzí a pokud se někdo třeba i zabývá o komunikaci, komunikační rituály, tak jedno jsou slova a jedno je třeba řečtěla a zase přirozenost člověka je vnímat řeč těla Potom ani nevnímá, když jsou v rozporu řečtěla a to, co člověk sděluje, tak, tak přirozená inteligence zase tam funguje. V józe, se pracuje s, s těma nády pomocí zvuků. Hm? To je důležité. Zvuk je vibrace a energie je vibrace. Hm? To je i on, že opravotní vibrace, a smíru, takže... A z hlediska buddhismu, jak se Jarda tež učil, Element větru, hm? element větru, to jsme my. Vibrace na nás může působit obzvláště nepříjemně, a vibrace na nás může působit obzvláště příjemně. A vibrace může tež otevírat hm? různé energie, které v nás byly zakryty, může vibrace otevírat. To je yoga. Jestliže pomocí vibrací otevřeme energie, pak je můžeme použít k duchovnímu růstu. To všechno existuje. A to nepopírá to, že eh, slova eh, Nemají vlastní charakter, vibrace mají charakter, to je element větru. Ale slova samotný nemají žádný, žádný vlastní charakter. Proto slova nejsou ani čistá, ani nečistá, slova nejsou ani nevznikají, ani neodchází, proto my věříme v solidnost v naší realitě na základě slov, ale žádnou solidnost v naší realitě ne, neuvidíme. To, co vidíme jako solidnost v naší realitě, to jsou naše koncepty, nic jiného. A právě proto, že věříme v naše koncepty, my věříme, že tady někdo opravdu je, který se jmenuje Damadipa, <laughs> že ten je něco solidního, co bylo předtím a co bude potom. Hm? Ovšem to jsou koncepty pouze, nic jiného. Proto probuzená bytost se liší od neprobuzené bytosti tím, že probuzená bytost nelpí na konceptech a používá je k tomu, aby Jiné bytosti tež nelpěly na konceptech, protože vidí jasně, že veškeré neplechy, co se děje uvnitř a venku, je nic jiného než lpění na konceptech. Kvůli konceptům si nerozumíme. Ale v opravdové skutečnosti, jaký požíváme, bez konceptu si všichni rozumíme. Bez problém. Přestaň věci jmenovat a budou všechny stejný. Jakmile si je pojmenuješ, už budou jiný. Je tomu tak? Bolest je stejná pro všechny. Radost je stejná pro všechny. Neutrální pocit je stejný pro všechny. Ale podle našich představ, to, co tvoří karmu, to jsou koncepty. Díky konceptům prožíváme jinou karmu. To je třeba si uvědomit. To, co se líbí tobě, to se třeba nelíbí vůbec mně. A to, co se líbí takovému králíkovi, to se koze vůbec nelíbí. To, co se líbí koze, to se ptákům taky třeba vůbec nelíbí. Hm? Proč? Protože no, máme jiný, jiný představy. A jiné představy máme na, na základě čeho? Na základě minulých jiných představ. Hm? Proto. Rozličnost ve světě je rozličnost v karmě. Rozličnost v karmě je rozličnost v tom, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co chceme, co nechceme. To je třeba si uvědomit. Že svět, který chápeme na základě konceptu, je ten svět, který nás klame. Svět, který nás neklame, nemá koncepty. Čili na základě konceptu vzniká konvenční realita. Na základě konvenční reality zase vznikají koncepty. Hm? A teď si je třeba uvědomit, že na základě konceptu jsou jména, na základě jmén je pomílená představa vlastní substance ve věcech a na základě vlastní substance ve věcech my věříme, že to rozlišování, který my děláme, je něco objektivního. Ale to vůbec není objektivní. To je jen výsledek naší karmy. Hm? Třeba si to uvědomit. Čili, jestliže chceme konsekventně praktikovat meditaci, je třeba si uvědomit. První je znak objektu, pak je pojmenování. Jestliže pojmenování věříme v jeho opravdovou skutečnost, pak je představa substance v tom, co jmenujeme. Jestliže máme představu substance v tom, co jmenujeme, pak máme představy, že naše rozlišování je odpovídá skutečnému stavu věcí ve světě. Pak se hádáme tento názor. To je ono, všecko ostatní je nesmysl. Tohle je dobrý absolutně, tohle je zlý absolutně, ten je zlej, ten je dobrý, toho mám rád, toho nechci ani vidět, když se mi nelíbí moc, ať jde k čertu. Takže myslíte, že bez slov by byl život jiný? Bez jazyka? Bez lpění na jazyku. Bez jazyka žádný život jako lidskýho tvora není možný. Ale bez lpění na jazyku nejenom, že je možný, ale je nutný, jestliže chceme proniknout do hlubších sfér vědomí. Hm? To, co nás mate ve světě, to jsou naše vlastní představy, nicím mýho. A vlast, naše vlastní představy pochází ze neoprávněné víry v realitu našich konceptů. Je tomu tak? A meditace, drá, recitace a mantry nám mohou... Mohou na, na, jistě vždy čistí vědomí. Ale ještě je třeba přidat něco. Pouze mantrou to nestačí. Ale mantra má silný, je silný čistící prostředek. O tom není pochybnost. Ale smysl mantry není ani tak důležitý. Jeden láma, mě povídal krásný příběh. V Tibetu byl nějaký úlasy, když jsem byl. Tam je nějaký kopec a tam byl jeden, asi před 50 lety zemřel, velký svatý láma, který byl něco jako chuj, tibetský chujinek, prostý člověk. Který udělal něco, asi za co se styděl, tak se stáhl dohor a jenom si opakoval pemehum, pemehum, pemehum, pemehum, až prostě ani nejet, nepil a jenom pemehum, pemehum a modlil se k Avalokité a dostal se do hlubokého samády. A pak šel do lasy nějak hledat potravu a, a e, po cestě peme, peme, peme, peme, peme, peme, peme, Potkal nějakého panditu, který mu já co to povídáš, peme, peme, peme, e, nějaký int, co tam přišel, žádný peme, peme, peme, om, mani, padme, hum, om, mani, padme, hum. Ano, ano, nebo se poklonil zdvořile se vrátil tam k sobě do jeskyně a všechny ty nadpřirozené síly, co měl, zase zapomněl. <laughs> Že to nemohl správně vysvětlit, tak byl zoufalý chvilku a pak zase opustil a jenom Peme Peme Peme. A stal se velký svatý s nadpřirozenými silami, který předváděl různé velkolepí kousky. Jakože říká lidem, co byli a co budou. A když někdo ztratil jaka, tak mu řekl, kde je. A tak dále. A stal se něco jako, trochu jako Sai Baba v Indii. Ten taky Seděl pod stromem, nikdo o něm nevěděl, ani nikdo neví dodnes, jestli byl musilmán nebo hindu. Stě seděl pod stromem a přišel k němu nějaký, jenom se modlil, přišel k němu nějaký eh, rolník a, eh, deprimovaný, že ztratil krávu. A on mu povídá, jo, ty ztratil krávu za dvouma kopcema, za vesnici tam, ji najdeš pod stromem. On tam šel. Kráva. Tak se vrátil do vesnice a říkal: Tady pod stromem sedí někdo, nějaký svatý, tak lidi k němu začali chodit uctívat. a uctívat. Tady se o na různí otázky, on hned jim povídal: Jděte tamhle, jděte tohle, tam ještě se uzdravíš a tak dále. Prostě pomohl tisícům lidem. A ani neuměla si psát vůbec. Taková je síla hluboké koncentrace spojená s pochopením, že ta nejvyšší realita se nedá popsat slovy. My přesto, aby jsme se do té nejvyšší reality dostali, potřebujeme slova. Obzáště budismus zdůrazňuje, že bez poznání konvenční reality nikdy skutečné proniknutí do nejvyšší reality není možné. A poznání konvenční reality je co? Je poznání, že konvenční reality je iluze. Je sen, mája. Čili my, Nagarjuna, učí, že my používáme slov, aby jsme poznali limit slov, konec slov. Jestliže používáme slova za účelem poznání konce slov, staneme se moudrými. Dobrý, jdeme dál. Bante, prosím, řekněte ještě něco ke kalápa jaké jsou druhy, jak je poznáme. Jestliže meditujeme, postupem času poznáme, že vše, naše realita je realita kaláp, Jak mentálních kaláp, tak i kaláp tělesný. Jak hm? si zapomněla, co to je kalápa? Kalápa je Doslova znamená v sanskritu nebo v páli trs. Naše realita je složená. Hmm? Kaláp to, je, to jsou základní počitky, které se skládají v trsi. Hmm? Teď je mentální kalápa a je tělesná kalápa. Tělesná kalápa je atom Dá se to, nebo molekula základních počitků. To znamená, kdekoliv je tělesnost, existuje aspoň 8 základních počitků. To je element země, vody, ohně, větru, barva, chuť, vůně a kalorická hodnota, zvaná oďa. Teď ve všech orgánech máme tež senzitivitu. My nevidíme očima, ale my vidíme senzitivitou v očích. Hm? My, nevidí, my neslyšíme ušima, ale senzitivitou v uších. Hm? Některé ty kalápy, které jsou v našich orgánech, ty pak mají, jsou spojené s touto senzitivitou hm? a tak dále. Teď jsou kalápy podle terovádové tradice, to není, neexistuje v severním buddhismu, které jsou, jsou kalápy vytvořené karmou, jsou kalápy vytvořené e, vědomím, jsou kalápy vytvořené utu ohněm a jsou kalápy e, vytvořené potravou Ahara. Hm? Tyto čtyři druhy kaláp máme v těle. A kalápy jsou poznáme jsou smíšené a my je poznáme jak? My je poznáme meditací na čtyři elementy. Já jsem učil, eh, myslím, někde v hm? Česku jsem učil taky kalápy. Myslím, hm? že ne. Tak je třeba Někdy učit, je důležité, ta meditace na čtyři elementy. To existuje vlastně jenom v terevádové tradici. Jak meditujeme, jak poznáme bezprostředně kalápy, tím, že meditujeme na počitky elementů. Hm? Element země je spojen s šesti počitkami. Tvrdost, měkost, hrubost, hladkost, tíha a lehkost. My procházíme vědomy celým tělem a pozorujeme tyto počítky. Teď důležité je teď moderní fyzika. V Indii mě někdo řekl, že teď právě na tom pracují hodně fyzici, že vlastně to, co my vnímáme jako svět, ty Nejjemnější částice hmoty není ani tělesnost, ani e, netělesnost. Je to vlastně spojený dohromady. Hm? Tvrdost a počítek tvrdosti se nedá od sebe odpojit. A do dnešní doby tento předsudek odpojení tvrdosti a počítku tvrdosti e, je mezi vědcema stále ještě přesto, že máme teorie relativity, stále ještě vidíme hmm? počítek objektu a objekt sám jako něco odděleného. Hmm? Právě proto zabijíme, já nevím, kolik zvírat na, na pokusy, jako kdyby to bylo něco od nás odděleného. Hmm? V podstatě, jestliže máme Počítek, a jestliže máme předmět počítek a předmět se nedá oddělit, je jeden proces. Právě proto základní molekula hmoty obsahuje též vlastně základní objekty počitku. Tvrdost, teplotu, vibraci, barvu, vůni, chuť. A tyto základní počítky existují společně v jedné molekule hmotnosti. A tomu se říká kalápa. Jestliže vnímáme vědomí, my nikdy nevnímáme vědomí jako něco, co je jednota. Vždy, jakmile vnímáme vědomí, existuje rozlišování počítek, vnímání, pozornost a tak dále, existuje dohromady, neodděleně. A tomu se říkátež kalápa. Čili my vnímáme jak hmotnost, tak vnímáme i vědomí na základě kaláp, na základě svazků, počitku. A ty svazky počitku se dají rozbít. Na to je meditace v ledu, aby jsme rozbili ty svazky počitku. Jestliže rozbijeme ty svazky počitku, pojem substance v našich počitcích mizí. Jestliže pojem substance v našich počitcích mizí, pak získáváme svobodu vědomí. Nevázanost vědomí. Účel meditace je dosáhnout této nevázanosti. Hm? Přestože máme příjemný pocit, nelpíme na něj. Přestože máme bolest, ačkoliv můžeme plakat, jsme od ní odpojeni. Tomu se říká, Buddha to nazval. Poznání vznešených neboli nadpřirozené schopnosti vznešených. Nadpřirozené schopnosti vznešených je, jestliže mají příjemný počitek, nelpějí na něm, jestliže mají nepříjemný počítek, nezoufaj. Takový člověk se nazývá vznešený člověk, jestliže mají neutrální počitek nepovažují ho za něco nechtěného, nehledají příjemný počitek a tak dále, ale nevede k neklidu, nevede k otupělosti. Hm? Čili nadpřirozená schopnost vznešených je ta schopnost nebýt počitky oslepen. Tato schopnost nebýt počitky oslepen, Přichází právě na základě meditace rozbíjení kaláb, jak mentálních, tak i tělesných. Nemáme čas o tom obšírně hovorit. Jednou snad můžeme udělat retreat na elementy. Možná, že by to vůbec nebylo špatné, protože ten retreat na elementy. Myslím, že je obzáště důležitý pro skutečné poznání vlastně o, co, o čem se v buddhismu jedná. A teď máme poslední otázku před meditací. A ještě máme jednu. Bante, prosím, můžete něco říct o meditaci na dech v Mahajáně? Meditace na dech v Mahajáně je hlavně... Založená a vůbec meditace šamata a v Mahajáně je, ať už v Tibetu nebo v Číně, je hlavně na základě yoga čára Búmišástra od Asangi. A tato meditace na dech úzce navazuje na to, jak se provozuje meditace na dech v tradice jógy vůbec. To znamená, že objektem meditace nadech není jenom nádech a výdech, jako v tervádě. Objektem meditace nadech je nádech, perioda, interval mezi nádechem a výdechem, výdech a perioda mezi výdechem a nádechem. A oproti teravádě tato perioda mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem se stává právě objektem hlubší pozornosti. Jelikož tento objekt je velice jemný, proces zjemňování dechu právě je na základě obzvláštní pozornosti vůči těmto intervalům mezi nádechem a výdechem. Aby jsme si těchto intervalů byli vědomí, potřebujeme už, musíme mít jako předpoklad už dosti dobrý stupeň koncentrace. A oproti klasický Józe, tento proces zjemňování dechu na základě intervalu se od samého začátku, i když v nakonec přijdou do stejného výsledku, ten stav bez dechu přichází spontánně, ne vůlí. V turistickém učení Vasubandhu říká, že jedině v buddhismu existuje opravdová meditace na dech. Od samého počátku zjemňování dechu je na základě pozorování intervalu. Tím, že pozorujeme tento interval, stává se čím dál jasnější. A nádech a výdech tím pádem, což je, se nazývá hrubé dýchání, jde do pozadí, až ve stavu samády postupem času úplně mizí. Tak se v krátkosti medituje na dech v Mahajánové tradici. A to je daleko blíž k vůbec meditace v Mahajánové tradici, je daleko blíž tomu, co znají studenti v, v Patanžáli Yoga Sutra a tak dále. Terevádová tradice Obzvláště zdůrazňuje někdy, až dle mého názoru, neoprávněně zdůrazňuje, že buddhistická tradice je jiná než tradice jógy v, v nebuddhistických tradicích. Ovšem, myslím si, že mnoho z toho je neoprávněné a jsou předsudky. Mohl byste, prosím, říct pár slov o významu symbolu na vyobrazení Manžůšriho a Valokiteshvá? Tak krátce. Tady máme Manžůšriho. To je meč. Meč je co? Rozlišení. A tady je co? To představuje dva druhy moudrosti. Moudrosti na základě rozlišení a moudrosti na základě jasnosti z konceptu. To je knížka. V pozadí samozřejmě tady je lotus. Manžusry vystává ze čistoty vědomí. Bodhisattva jsou. Produktem čistoty vědomí. A tato čistota vědomí se manifestuje jako různé ornamenty. To jsou ornamenty vlastně čisté země. V Mahajanové meditaci každý Bodhisattva si vytváří, jeho praxe je vytváření čisté země. Čili každý Bodhisattva, stejně tak jako každý Buddha, má svoji čistou zemi. Manžušri má máte svoji čistou zemi, Avalokytež má máte svoji čistou zemi. A tito velcí tak také tradice jako Avalokiteshvára nebo Manjushri, dle tradice byly dříve budhové, ale z velkého soucitu, hm? aby pomáhali lidem, se stále vracejí. Čili se stávají jako božstvo. Hm? Ten, kdo medituje na Manjúšového, nakonec to může potkat, protože dle bužistického učení vše, co vidíme, vyvstává z našeho vědomí. To, co vidíme, není nic jiného než produkt našeho vědomí. Jelikož na tomto produktu lpíme, proto nás dlouho doprovází, jestliže něm nelpíme. Vracíme se do původní čistoty vědomí, která je symbolizována právě čistou zemí. Vědomí to je důležitá věc, třeba pochopit, vědomí je zašpiněné zvenku, není zašpiněné zevnitř. Zvenku to znamená s kontaktem s předmětem. A toho je si třeba vědomit, uvědomovat. Obzvláště v Mahajánové meditaci, tak je to vlastně hlavní meditace. Na základní čistotu vědomí. A na toho dobře nevidíme. Avalokiteśvara má různé tady tisíci ruky Avalokiteshvára. Každá z těch ruk má jistý prostředky, kterými, který používá Avalokiteshvára k tomu, aby eh, spasil bytosti. Avalokiteshvára v čínské tradici je vždy znázorňován s Amitábou, Budhou Amitábou a, a s bodhisattvou Mahastama. stama. A každý z nich mají svou čistou zemi, a každý z nich má, tak jako Manžúšel představuje moudrost a Velký Tešvála představuje soucit. Proto jsou nejdůležitější bodhisattvové v májánové tradici, protože moudrost a soucit je hlavní obsah velkého probuzení Budhy.